курку, що під звуки бубина несла золоті яйця, не менше сотні за один раз, вчену мавпу, яка вгадувала людські думки, складну машину, призначену для пришивання гудзиків, а також для лікування гарячки у хворих, засіб для забування неприємних спогадів, пластир для збування часу і ще силу селену інших винаходів таких хитромудрих та небуденних. Що хосе Аркадіо Буандіа охоче винайшов би машину пам'яті, аби запам'ятати їх усі, село змінилося в одну мить пригодомшені гамірливим ярмарковим стовписком мешканці Макондо боялися заблукати на власних вулицях, тримаючи за руки дітей, щоб не загубити їх у тисніві, що хвилі наштовхуючись, то на лікаря шарлатана з укритими золотом зубами. То на шестирукого штукаря, задихаючись від змішаного запаху гною та сандалу, що не мхнуло від натовпу, хосе Аркадіо Бондіа кидався туди сюди, як навіжений, шукаючи скрізь Мелькіадеса, щоб той ознайомив його з незліченими таємницями цього казкового сну. Він запитував про Мелькіадеса у стрічних циган, але ніхто з них не розумів його мови. Нарешті він добувся до місця, де Мелькіаде, звичайно, напинав своє шатро і застав там тільки понурого на вигляд вірменського цигана, котрий безперестану торочив іспанською мовою закляття, яке робить людину невидимою. Циган щойно вихилив склянку якогось таємничого напою бурштинового кольору, аж тут Хосе Аркадіо Боендіа проштовхався крізь натовп глядачів які захоплено споглядали видовиську, і звернувся зі своїм запитанням. Циган окинув його здивованим поглядом і враз перетворився на смердючу паруючу калюжу смоли, над якою ще відповідь. Мелькіадес помер. Приголомшений цією новиною, Хосе Аркадіо Боіндія закляк на місці, намагаючись перебороти свої гори. Аж доки приваблені іншими фокусами глядачі розійшлися, а калюшка від понурого вірменського цигана випарувалась. Пізніше інші цигани підтвердили, що Мелькіадес помер від пропасниці на болотах Сингапура і його тіло кинули у море Біляяви, в найглибшому місці. Дітей ця новина не зацікавила. Вони просили, щоб батько повів їх до шатра подивитися на новий незвичайний винахід мудреців Мемфіса, який, як повідомляло оголошення, належав самому цареві Соломону. Діти так наполягали, що Хосе Аркадіо Бондія заплатив 30 реалів і завів їх до шатра, де велет із поголеною головою і волохатим тілом, з мідним кільцем у ніздрі і важенним залізним ланцюгом на щиколиці стріг піратську скриню. Коли велет підняв віко, зі скрині повіяло пронизливим холодом. Всередині Лежала сама тільки здоровенна прозора брила, повна безлічі білих голок, об які вечірнє світло розбивалося на міріади різнобарвних зірочок. Ошелешений, однак, знаючи, що діти чекають від нього негайного пояснення, Хосе Аркадіо Буендіа відважився і промимрив. «Це найбільший у світі діамант». «Ні», – поправив його циган, – «це лід». Нічого не зрозумівши, хосе Аркадіо Боендіа простяг руку добрили та велетень відвів її. П'ять реалів за те, щоб помацати, мовив він. Хосе Аркадіо Боендіа заплатив п'ять реалів, поклав руку на лід і потримав її отак хвилинку, а серце йому повнилося страхом і захватом від доторку до таємниці, не знаючи, як пояснити дітям свої відчуття. Заплатив іще десять реалів, щоб помацали й вони. Малий Хосе Аркадіо відмовився мацати брилу. А Ореліану навпаки, сміливо обоступив уперед, поклав руку на лід, але враз відсмикнув її. «Гой, воно кипить!» – перелякано вигукнув він. Та батько навіть не звернув на нього уваги. Сп'янілий від явного дива, він тієї миті геть забув і про крах усіх своїх божевільних задумів і прокинути на поживу кальмарам тіло Мелькиадеса. Хосе Аркадіо Буандіас заплатив іще п'ять реалів і, урочисто поклавши руку на брилу, як свідок у суді, на Біблію вигукнув. Це найвизначніший винахід нашого часу.